Борис Виан Блуз за един черен котарак едно. Ай, Питъргна излезе от киното със сестра си. Свежият нощен въздух, ухаещ на лимон, действаше добре след задуха в салона, боядисан в синьо, и това се усещаше. Бяха проектирали някакво съвсем неморално рисувано филмче и Питъргна, пояснял, размахвайки канатката си, повреди една още непокътната възрастна дама. Пред хората по тротуарите се носеха миризми. Улицата, осветена от фенерите, Рекламите на кината и фаровете на колите се мержелееше леко. Това се сгъстяваше в преките улички и те завиха към Фори Бержер. На всеки две къщи, по един бар, пред всеки бар по две момичета. Цял куп сифилитички, изругагна. Всичките ли? Попита се Страмо. Всичките, потвърдигна, нали ги виждам в болницата, понякога ти предлагат задника си, под предлог, че вече е побелял. По гърба на се Страмо премина студена тръпка. Какво значи побелял? Значи, че Васерманът им не е вече положителен, отвърна гна. Но това не е доказателство. Мъжете не се отвръщават, каза сестра му. Завиха надясно и веднага наляво. Изпод тротуара нещо е мелкаше и те спряха, за да погледнат какво е това. Втори. В началото потаракът нямаше желание да се бие, но петелът през 10 минути надаваше остър рев. Той беше на госпожата от първия етаж. Обояваха го, за да го изядат, когато дойде време. Евреите винаги ядат петел на определена дата, трябва да се каже, че съвсем не е лошо ядене. На котаръка му беше писнало от петела, поне да играеше, ама не, все на два крака и все се фука. На ти, каза котаракът и гофрасна здравата слапа по главата. Това ставаше върху перваза на прозореца на портиерната. Петелът не обичаше да се бие, но неговото достоинство. Нададе силен вик и заби човка в ребрата на котаръка. Мръсник, каза котаракът, въобразяваш си, че съм бръмбар, но ще ти дам да разбереш. И Белв! С глава в плешката! Петелът му спетел! Още един удар с човка в гръбначния стълб на котарака и после в тлъстите слабини. Ще видим! Каза котаракът. И го захапа по врата, но изплю голям залък пера и преди да му се проясни пред очите, два прави скрилото и се търкури на тротуара. Мина човек! Настъпи опашката на котарака. Той подскочи във въздуха, падна отново на улицата, избегна един велосипед, който върхлиташе, и установи, че отводният канал е дълбок около 1,60 метра, спракче на метър и от отвора. Но много тясно и пълно с разни мръсотии. Трети. Коте е, каза Питъргна. Малко вероятно беше някое друго животно да стигне до такова коварство, че да имитира котешките викове, наричани обикновено е по звукоподражание. Как е паднало там? Оня е мръсник, петела, каза Котаракът. И после един велосипед. Вие ли започнахте? Попита сестрата на Питъргна. О, не, отвърна Кутаракът. Той ме дръзнеше, като крещеше непрекъснато, а знае, че изпитвам ужас от това. Не трябва да му се сърдите, каза Питъргна. Скоро ще му отрежат главата. Така му се пада, обади се Кутаракът и се изхили доволно. Много е лошо, каза Питъргна, да се радвате на нещастието на ближния. Не се радвам, тъй като самият аз съм в лошо положение и горчиво заплака. Малко повече смелост, каза сурово сестрата на Питъргна. Не сте първото коте, на което се случва да падне в канала. Дреме ми на мене за другите, изруга Котаракът и добави, ще се опитате ли да ме извадите от тук. Разбира се, че ще опитаме, отвърна сестрата на Питъргна, но ако пак ще се биете с петела, не си струва. О! Ще оставя петела на Мира, отвърна равнодушно Котаракът. Той си получи заслуженото. Петелът радостно изкътка от портиерната. За щастие котаракът ракът не го чу. Питъргна размота шала си и се просна по корем на улицата. Всичката тая бъркотия беше привлякла вниманието на минувачите и около отвора на канала се събра цяла група. Имаше една уличница в кожено палто, с розова присирана рокля, която се виждаше през дъгообразното деколте. Много готмиришеше. С нея бяха двама американски войници, по един от всяка страна. На този от дясно не се виждаше лявата му ръка, на другия отляво, също, но той беше левак. Там беше и портиерката на отсрещната къща, прислужницата на отсрещното бистро, двама гангстери с меки шапки, една друга портиерка и една възрастна жена, която гледаше котки. Това е ужасно. Каза курвата. Нещастното животно, не искам да гледам. Тя скри лицето си в ръце. Единият от гангстерите услужливо и кратко подаде вестник, на който можеше да се прочете, дрезден на на парчета, най-малко 120 хиляди убити. За хората, каза старата жена с котките, която прочете заглавието, както и да е, не ме интересува, но не мога да гледам как страда животно. Животно. Запротестира котаракът. Вие сте животно. Но в момента само Питър Гна, сестра му и американците разбираха Кутарака, защото той имаше силен английски акцент и американците бяха отвратени от него. Дъшито и дис Каза по-големият. What about a drink somewhere? две? Да, скъпи, отвърна курвата, сигурно ще го извадят от тук. Не ми се вярва, каза Питъргна, като се надигна, шалът ми е много къс и то не може да го хване. Това е ужасно. на хората от жалостни гласове. Стигаде, де, измърмори кутаракът, оставете го да помисли. Някой да има връв? Попита сестрата на Питъргна. Намериха връв, но явно Котаракът не можеше да я докопа с ногти. Не става, каза Котаракът, минава през ногтите ми и е много неприятно. Ако оня мръсник петелът беше в ръцете ми, щях да му натикам носа в мръсотията. В тая дупка мирише отвратително на плахове. Горкото котенце, каза прислужницата от отсреща. Така е мелка, че да ти скъса душата. За мен това е покъртително. Попокъртително и от бебе, обади се курвата, много е жестоко, отивам си. Тухел that даткът, каза вторият американец, Уеркан sip сипсам коняк 3. Типи много коняк, скара му се момичето. Ама и вие сте ужасни. Хайде, не искам да слушам това коте. О, запротестира прислужницата, можехте да помогнете малко на тези дами и господа. Ама аз много искам, отвърна курвата и се обля в сълзи. Да бяхте затворили това горе, каза Котаракът. И побързайте, хващам хрема. Някакъв човек пресече улицата. Беше голоблав, без връзка, се се падрили. Пушеше цигара преди лягане. Какво има, госпожа Пиош 4? Попита той, както изглежда, портиерката. Едно нещастно коте, което гаменчетата сигурно се хвърлили в канала, намеси се жената с котките. Тия хлопета, би трябвало всички до 21 години да ги изпращат в изправителни домове. Петрите би трябвало да изпращат там, подхвърли котаракът. Хлапетата не си дерат гърлото по цял ден, още слънцето щяло да изгрее. Ще се кача в къщи, каза мъжът. Имам нещо, което ще помогне да го извадим от там. Почакайте за минута. Надявам се, че не се майтапи, обади се кутаракът. Започвам да разбирам защо водата никога не излиза от каналите. Лесно се влиза тук, но обратната операция е малко деликатна. Не виждам какво може да се направи, каза Питъргна. На много лошо място сте, почти недостъпно. Много добре знам, отвърна котаракът. Ако можех, щях да изляза сам. Друг американец се приближаваше. Вървеше, без да залита. Питъргна му обясни случая. Can I help you, 5 каза американецът. Land me your FLASHLIDHT. При 6, отвърна Питъргна. О, и е. Каза американецът и му подаде електрическия си фенер. Питъргна отново се просна по корем и успя да съзре едно крайче от котаръка. Той възкликна. Пуснете ми това нещо. Изглежда, върши работа. На някой янки е, нали? Да, каза Питъргна. Ще ви подам канатката си. Опитайте да се хванете за нея. Той съблече канатката и я провеси в канала като я държеше за единия ръкав. Хората започваха да разбират котарака. Свикваха с акцента му. Още малко, каза котаракът. Той подскачаше, за да улови дрехата. Този път се чу една ужасна псувня на котешки. Канатката се изплъзна от ръцете на Питъргна и изчезна в канала. Не става ли? Попита Питъргна обезпокоен. Да го вземат дяволите. Каза котаракът. Блъснах си главата в нещо, което не бях видял. Хайде. де Засилвам се. А моята канатка? Попита Питъргна. I give you my pants 7, каза американецът и започна да се съблича, за да помогне при спасяването. Сестрата на Питъргна го възпря. It is impossible with the cot. обясни тя. w be better with your e pants 8. О, oh, е, yeah, каза американецът и започна да закопчава панталона си. Какво прави? Попита курвата. Той е черен. Не му позволявайте да се съблича на улицата. Свиня такава. неясни субекти продължаваха да се трупат около групичката. Отворът на канала придобиваше странен вид под светлината на електрическата лампа. Котаракът кълнеше и ехото от неговите проклятия стигаше до слуха на новодошлите са странна сила. Искам си канатката обратно, каза Питъргна. Човекът се се падрилите си проправи път с лакти. Носеше дълга дръжка на метла. А! Каза Питъргна. С това може би ще стане, но пръчката се запря на отвора на канала и извивката на свода попречи да я вкарат вътре. Би трябвало да потърсим капака на канала и да го отворим, подшушна сестрата на Питъргна. Тя преведе предложението си и на американеца. О, и е, каза той, и веднага се впусна да търси капака. Пъхна ръка в правоъгълния двор, дръпна, подхлъзна се, изпусна нещо и се халоса в стената на най-близката къща. Погрижете се за него. Нареди Питър гна на две жени от тълпата, които вдигнаха американеца и го отнесоха в къщи, за да проверят съдържанието на джобовете на куртката му. Намериха течно сапунче, лукс и голям шоколад с пълнеш, Охенри. За отплата той им лепна един хубав трипер, хванат от очарователна блондинка, която беше срещнал преди два дни на пигал. Човекът с пръчката се плесна по челото и каза, Еврикоте. И се качи в къщи. Той си прави майтап с мен, каза котаракът. Слушайте, вие горе, ако не се поразмърдате, аз си отивам. Ще си намери изход. А ако завали, обади се сестрата на Питъргна, ще се ударите. Няма да вали, увери, ако Тогава ще срещнете плахове. Все ми е едно. Ами добре, вървете, каза Питъргна. Но нали знаете, има и по-големи от вас. И са отвратителни. И освен това, не пикайте върху канатката ми. Ако са мръсни, каза Котаракът, то е друго нещо. Във всеки случай работата е там, че вонят. Не, без майтап, оправяйте се сами там горе. И не се безпокойте за канатката си, вар дяя. го беше шубе. Мъжът се появи отново. Носеше пазарска мрежа, вързана за дълга връв. Чудесно! Каза Питъргна. Сигурно ще може да се улови за нея. Какво е това? Попита кутаракът. Ето, каза Питъргна и му я хвърли. А, това е по-добре. Одобри котаракът. Не дърпайте веднага. Да взема канатката. След няколко секунди мрежата се появи отново. Котаракът се беше настанил удобно в нея. Най-после. Каза той още, щом се освободи от мрежата. За канатката, оправяйте се сам. Намерете въдица или каквото и да е. Беше много тежка. Какъв негодник? Изръмжа питна. Вопълно удовлетворение посрещна котарака при излизането му от мрежата. Подаваха си го от ръка на ръка. Какво хубаво коте? Бедничкото! Цялото е вкал. Котаракът миришеше ужасно лошо. Истрите го с това, каза курвата и подаде шала си от лавандулово синя куприна. Ще го съсипе, каза сестрата на Питъргна. О, няма нищо, отвърна курвата в порив на великодушие. Той не е мой. Котаракът раздаваше ръкостискания в кръг и тълпата започваше да се разпръсква. Значи, каза котаракът, като видя, че всички се разотидоха, сега съм навън и вече не съм интересен. Всъщност къде е петелът? Стига де, каза питъргна. Елате да пинем по чашка и не мислете повече за петела. Край котарака бяха останали мъжът се сепадрилите, Питъргна, сестра му, курвата и двамата американци. Ще отидем да пинем заедно по чашка, предложи курвата, в чест на котето. Тя съвсем не е лоша, каза Котаракът, колко е елегантна. Същност бих спал с нея тази нощ. Спокойно, каза сестрата на Питъргна. Курвата раздруса двамата мъже. Елате! Да пием! Коняк, изрече старателно тя. Е! Коняк, отговориха двамата мъже, събуждайки се едновременно. Питъргна вървеше отпред и носеше Котарака, другите вървяха след него. Имаше едно отворено бистро на улица, Ришер. Седем коняка. Поръча курвата. Аз черпя. Хубава малка печалбарка. Каза Котаракът с възхищение. Келнер, малко валериан в моя. Келнерът им сервира и те радостно се чупнаха. Това нещастно коте сигурно е настинало, каза курвата. Дали да не изпие един готов бульон. Като чу това, Котаракът за малко не се задуши и избълва коняк почти навсякъде. За кого ме взема тая? Попита той питръгна. Аз котарак ли съм или не? Сега, под светлината на тръбите с разреден живак по тавана, се виждаше какво коте беше това. Ужасен дебел котарак, с жълти очи и мустаци, ала Вилхелм II. Дантелените му уши доказваха цялата му мъжественост, а един дълбок бял берег, огорен от косми, гиздаво подчертан с виоретов ръб, пресичаше гърба му. WHATS-DAT-9, попита единият американец, като докосна мястото. Господина Траняван! Еп! Yep. Отговори Кутаракът. F, F, I, 1, 0. Той поизнесе F, F, I както трябва. Fine, 1, 1, каза другият американец, като му стисна силно ръката. What about another drink, 1, 2? Okay, братче. Каза Кутаракът. Got a hey, butt, 1, 3. Американецът му подаде кутията си с цигари, без да се заяжда за ужасни английски акцент на Кутарака, който пък си мислеше че като е извадил американския си жаргон, му е станало приятно. Котаракът избра най-дългата и я запари с запалката на гна. Всички взеха по цигара. «Разкажете за вашата рана», каза курвата. Питъргна току-що бе намерил вадица в чашата си и веднага тръгна да лови канатката си. Котаракът се изчерви и наведе глава. «Не обичам да говоря за себе си», каза той. «Дайте ми още един коняк. Ще ви стане лошо», отвърна сестрата на Питъргна. Ами, няма, запротестира котаракът. Червата ми са бронирани. Истински котешки черва. И след този канал. О! Само как миришеше на плъхове. Глът на коняка на един дъх. Стига бе! Каква глътка само? Каза възхитен мъжът се се падрилите. Следващият в чаша за оранжада, уточни котаракът. Вторият американец се отдалечи от групата и се настани на тездяха на кафенето. Хвана се за главата и започна да повръща между краката си. Беше, започна Котаракът, през април 1944. Идвах от Лион, където установих връзка с Котарака на Леон Плук 14, който също участвуваше в съпротивата. Впрочем Котарак на ниво, след това беше заловен от Котъшкото гестапо и депортиран в Бълхен Коткен. Това е ужасно, обади се курвата. Не се безпокоя за него, отвърна Котаракът, той ще се измъкне. И така. Като се разделихме, тръгнах към Париж и във влака имах нещастието да срещна една котка, негодница, мръсница. «Би трябвало да мерите думите си», каза строго сестрата на Питъргна. «Извинете!» Отвърна котаракът и отпи голяма глътка коняк. Очите му се запалиха като две лампи и му му се наежи. «Такава нощ прекарах във влака», каза той, като се протегна самодоволно. «Боже мой! Как се чукаше само!» Хлъц, довърши, защото се разхълца. Е? Попита курвата. Това е? Каза котаракът с престорена скромност. А раната ви? Попита сестрата на Питъргна. Господарят на котката беше с подковани обувки, продължи котаракът, и се мереше в задника ми, но не го оцели. Хлъц, това ли е всичко? Попита разочарована курвата. На вас ли се ще да ме е пребил? А. Саркастично се изхири котаракът. Абе, бе много на психика имате, няма що. Всъщност никога ли не ходите в P.A.X.V.O.B.I.S.U.M. 1.5. Това беше кварталният хотел. С две думи, публичният дом. Ходя, отвърна без заобикалки курвата. Приятел съм на прислужницата, продължи котаракът. Какво ми бута само? А? Каза курвата, жермен ли? Да, каза котаракът, жерхлацмен. Той допи чашата си на един дъх. Как бих чукал някоя трикольорка, каза той. Някоя каква? Попита курвата. Някое трицветно потенце. Или някое още зелено. Той гносно се изсмя и намигна с дясното око. Или петела. Хлъц. Котаракът се изправи на четири лапи, изви гръб, на топорчи опашка и потръпна. Дявол да го вземе. Каза той. Само това ми е факъла. Смутена, сестрата на Питъргна започна да рови в чантата си. Не познавате ли някоя? Попита котаракът курвата. Вашите приятелки нямат ли си котенца? Вие сте свиня, отвърна курвата. Пред тези дами и господа, оня се сепадрилите не говореше много, но раздразнен от думите на котарака се приближи до курвата. Милишете на хубаво, каза той. Какво е това? Цвят на сяра, на, стар приятел, каза тя. А това? Попита той, като сложи ръката си там. Това какво е? Беше за ел освободеното от болния американец място. Хайде, скъпи, каза тя, бъди разумен. Келнер. Викна котаракът. Една зелена мента. А, не. Запротестира сестрата на Питъргна. Най-после, каза тя, щом видя, че вратата се отваря. Питър се връщаше с канатката, цялата в масотия. Не му позволявай да пие, каза тя, съвсем се е натряскал. Чакай, отвърна Питъргна. Трябва да си почистя канатката. Келнер. Два сифона. Той сложи канатката си на облегалката на един стол и убилно я на Смешно, каза Кутаракът. Келнер. Тази зелена мента. Хлъц, ти си моят спасител, възкликна той веднага и се заусуква около Питъргна. Ела, аз плащам бардака. Не, мой човек, каза Питъргна, ще получите кръвоизлив. Той ме спаси, изръмжа Кутаракът. Измъкна ме от една дупка, пълна с плъхове, където щях да пукна. Развълнувана, курвата отпусна глава върху рамото на мъжа се се който я заряза и отиде да се довърши в един агъл. Котаракът скочи на бара и изпи останалия на дъното коняк. Бъръра, направи той, тръскайки глава от дясно наляво. Трудно слиза. Без него, ревна, бях загубен, загубен. Курвата се просна на бара с глава между лактите. Вторият американец я заряза и се настани до съотечественика си. Двете строи повърнато изписаха в синхрон американското знаме на пода. Вторият се зае с 48 звезди. В прегръдките ми. Хлъц. Завърши Кутаракът. Курвата изтри една сълза и каза. Колко е мил. За да не го обиди, питъргна гна го целуна на почелото. Кутаракът го прегърна слапи, но изведнъж го пусна и рухна. Какво му е? Попита сестрата на Питъргна разтревожена. Питъргна извади едно хирургическо огледало от джоба си и го пъхна в ухото на котаръка. Мъртъв е, каза той, след като погледна. Конякът е засегнал мозъка. Вижда се как сълзи. О! Възкликна сестрата на Питъргна и се разплака. Какво му е? Попита курвата разтревожена. Мъртъв е, повтори Питъргна. О! Възкликна тя. След всички главоболия, които ни създаде. Такова добро беше. И можеше да разговаря, каза мъжът се сепадрилите, който се върна. Да. Потвърди сестрата на Питъргна. Келнерът от бистрото още нищо не беше казал, но, изглежда, се отърси от дрямката. Всичко 800 франка. А, обади се Питъргна разтревожен. Аз черпя, каза курвата, която извади 1000 франка от хубавата си чанта от червена кожа. Келнер, задръжте рестото. Благодаря, отвърна келнерът, какво да направя с това? Сочеше котаръка с погноса. Стройка зелена мента течеше по позината му, образувайки заплетена мрежа. Бедничкият. Изхлипа курвата. Не го оставя и така, каза сестрата на Питъргна. Трябва да се направи нещо. Той пи като смог, отвърна Питъргна. Тъпло е. Нищо не може да се направи. Шумът от Ниагара който звучеше като музикален фон след оттеглянето на американците, внезапно спря. Те заедно се изправиха и отново се присъединиха към групата. Коняк! Поиска първият. Хайде, голямото ми момче, Нани! Каза курвата. Ела, тя ги прегърна и двамата споедна по една ръка. Извинете, дами и господа, каза тя. Трябва да сложа моите бебчета да спят. Клетото котенце, все пак а вечерта почна толкова добре. «Довиждане, госпожо», каза сестрата на Питъргна. Мъжът се се приятелски потупа Питъргна по рамото, без нищо да каже, но със съчувствие. Поклати глава опечален, както изглежда, и излезе на пръсти. На келнера явно му се спеше. «Какво ще правим с него?» Попита Питъргна, а сестра му нищо не отговори. Тогава Питъргна сложи котаръка в канатката си и те излязоха в нощта. Въздухът беше студен, а звездите избухваха една след друга. Погребалният марш на Шопен, подет от църковните камбани, извести на населението, че е настъпил един часът след полунощ. С бавна крачката си проправиха път в режещия студ. Стигнаха до ъгъла на улицата. Черен, ненаситен, каналът чакаше в краката им. Питъргна разтвори канатката си. Внимателно пое дървения котарак, а сестра му го погали, без нищо да каже. И после бавно, неохотно, като изчезна в дупката. Чу се, пляс, издоволно усмивка устата на канала се затвори. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1949 Борис Виян. Символ за авторско право 1989 Рада Баларева, превод от френски. Борис Виан. Блус Пауърн Чат Нуар. 1949. Сканиране и разпознаване. SAVCHO. 2010.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 Екъпа 07 наклонена черта 9536 едно 1 едно наклонена черта 5577-59-89. Разказите в сборника са подбрани от следните книги. Борис Виан. Ели елоупидиро. Лей ФОРМИС. Ели Тарейн 1968. Ели елоупидиро. Арсела Виан. Кристиан Барджи 1970. Сварено от моята библиотека, HTTP двоеточие дабъл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 16836. Последна редакция, 2010-07-1712 часа и 30 минути. НОЦ 1. The Black Cat Blues, известен блус през 40-те години. Б. П. Р. 2. Подяволите това британско коте. Какво ще кажете да пинем някъде? Бър 3. По дяволите това коте. Къде можем да глътнем малко поняк? Бър 4. Кирка фръ. Бър 5. Мога ли да ви помогна? Бър 6. Моля, услужете ми с фенерчето. Бър 7. Ще ви дам панталоните си, Англ. Бър 8. Спалтото е невъзможно. Няма да бъде по-добре с вашите панталони. БПР 9. Какво е това? Англ, Бъ, Пър, 10. Френски сили на съпротивата в страната, нелегални въоръжени групи за борба с упупаторите. 1940, 1944 години. БПР 11. Чудесно, Англ. БПР 12. Какво ще кажете за още една чашка, Англ? БПР 13. Имаш ли фас? Англ. БПР. 14. По асоциация с Белум, министр-председател на Франция от 1936 година, обглавил Първото правителство на Националния фронт. През 1942 година е изпратен в Бълхенвалд. Б. Бъ, П. Р. 15. Нирвам Лат. Б. П.